Ліпше би був, не йшов. Хлопи собі випили, слово по слову, пішли політикувати. Горілка греблі відслонила. Що там між ними не сталося, до нині ніхто не каже, але тато додому не дійшов. Знайшли його на другий день у людській кукурудзі замордованим і вирваним до кореня всім тим, що чоловікові могли вирвати. Відтоді мама переписала мене на українця, і я боявся казати, що поляк. Я був на цій землі байстрюком. Байстрюком був там, у тому мегаполісі. Я на цій землі не мав місця. Я розірваний на частини. А розірвані не можуть жити, вони приречені. Вона мене носила у хусті без сну і харчу, вже будучи вдовою. Сама закинута у заковулки цієї великої землі, а я її кинув. Вона сама виводила мене за село. Ішли ми пішки, хоч Вуйко Гринь міг підвести на фірі – Хотіла довше бути зі мною і казала «Їдь звідси, ця земля мічена, тут не буває щастя, за мене не журися, ти знаєш, яка я буду щаслива, якщо тобі буде добре, потім колись мене забереш». Вона навіть не написала, що тяжко хвора, аби я не приїжджав, бо ніколи не міг би туди повернутися знову. Я тоді ще був нелегалом. Я писав їй, висилав фотографії, вона їх носила по сусідах і тішилася. Порешті наказала себе поховати без телеграми, а вже потім написати мені. Я польську вивчив легко, вона мені сиділа. Коли я привіз її вогнем і печем, вона розплакалася, бо все, що мала доброго в житті, було у неї там, у дитинстві і ранньому дівоцтві. А далі – самі смерті. Вона плакала, а я встидався поцілувати її руку і казав, що заберу із собою. Але вона не хотіла, та й не було куди. У гуртожитку мамів не поселяють». Добре, що її нині нема, я тільки тим і тішуся, вона би того не пережила. А врешті все є нічим, шкода труда. Доки є твої діти і внуки, є по тобі пам'ять, а як їх нема, нема нічого. Я сам винен, не треба було брехати їй і собі, що звідти вертаються. Звідти не вертаються, хіба що отак, як я, ні звідки, в нікуди». Я і так віддячений Богом, може твої не вартий, але я своє відмучив. Я не хотів тобі цього казати, аби в тебе не було до мене якоїсь неприязні, аби нічого не сполохати на ту коротку хвилю, яка між нами стала. Вона хотіла спитати про румуна, але не змогла. Вона йому вірила. Ти через мене дуже схуднеш, а тобі треба бути у формі. Я піду звідти, форма мені вже не потрібна. Вона потрібна твоїй дитині. Ти багато чого тепер мусиш. Нині її життя все більше підпорядковується цьому слову. Захопливою стає мить, на яку не покладав надії. Ніхто не покладав жодних надій на зустріч з химерою. Ніхто не вгадав його, ймовірно, близької смерті, котра легкою ходою змусила здригнутися десь там, спосеред чужого поспішливого життя, чужих тьмяних ліхтарів, які, зрештою, нічим особливим не відрізнялися від цих, якщо ці, звичайно, світили. Спосеред чужого життя, котре стало пів своїм настільки, що жодного іншого уява і не малювала. Із його пів успіхами і пів невдачами, з якими сама подорож туди до початку ставала малореальною, обтяжливою, хто значить, і потрібною перспективою. Лікар сухо і жорстко, дивлячись собі під ноги, казав «Наведіть порядок у власних справах, тобто, а тоді, ніби зважившись, подивився йому в вічі. Помилки не могло трапитись, завмер Хемера. На жаль, ні, і простягнув якийсь папір. Хемера нікого не згадував упродовж усіх цих років, свідомо, до речі, нелегко викресливши і життя той у якому він був іншим, таким, який не сприяв успіху. Мати померла давно, на похороні бути не зміг. А щоб продавати халупу і палити оберемок старих лахів, сусіди й самі те зроблять. Місця собі не знаходив. Зима. Жоден слід так і не звернув на долину до дверей з клямкою. Так померла без замка. Бо кого мала боятися? Стіни у спорожнілій хаті поволі надувалися, ввисали, як щоки літньої людини, надлущувалися. Трава росла вище голови, доки сусід не взяв косу в руки, аби діти, що пасли корови довкола, не боялися псів, котрі кублилися поміж споришів і лободи.